Відображення своєї спотвореної форми Знічується, загортається у сарі, міряє знову нескінченно дорогу. Шлях приводить до ріки. Біля порома шумлива юрба, Люди чекають черги, Доки сухий, жиловий, темний, Як ебенове дерево перевізник Дозволить наступній групі мандруючих Ступити на свою хистку посудину. Гіпатія боїться підійти до людей, Сідай здалека, за каменем, добувай вузлик, подарований сатою на прощання. Там жменє вареного рису і в'ялені пасмо дині. Дівчина неохоче жує на бряклі зерна, кілька разів кусає солодке пасмо, хває недоїдки складки сарі. Ставши на коліна біля берега, вона ковтнула теплої води, сполоснула запилене лице. Обережно провела чутливими пальцями по щоках. Шкіра на них була груба і коростява. Вона тяжко зітхнула, скулилася під каменем і задрімала. Отямилася Еллінка тоді, коли вже люди переправилися на той бік. Вона наблизилася до перевізника, нерішуче зупинилася біля порома. Він глипнув на неї, замахав руками, закричав високим гортанним голосом, показуючи на небо, а потім на землю, його жести були аж надто красномовні. Гіпатії треба було забратися геть. Невже Магараджа переслідує її навіть на відстані у своїй непривітній, негостинній землі? Чи страхітлива потворність лякає людей, що вони не можуть прислухатися до голосу свого співстраждання? Де ж їхні повчання про добро і любов? Знесилена Елінка йде від переправи понад берегом, може, в іншому місці хтось її перевезе. Настає ніч. У низькому густосиньому небі волохаті тріпотливі зірки. Виходить на мерхтливе склепіння місяць сіє зерня та тугий мрій на довколишній світ. Гіпатя знаходить собі притулок між схиленими докупи скелями, загортається у покривало і падає в потік дрімоти. Страшні марення не дають їй спокою і усні. Люто обличчя Магараджі схиляється над нею, ненависний голос шипоче, «Ти порушила волю карми. Присуд володарів карми такий протягом наступних тілень себе здиратимуть в шкіру, аби ти запам'ятала, що не можна свабільно міняти свою подобу. Ти не захотіла бути Магарані, будь безпритульною рабиною» гидної ракшаскою, яка заздрить навіть смердючому шакалові. А ти хотіла свободи? Бери її, насолоджуйся. Чорні демонічні постаті кидаються до неї, зривають сарі, починають різати її тіло і здрають з неї закривавлену шкіру, що парує і тріпоче під руками катів. Гіпатія виривається від мучителів, біжить у несямі світ за очі, але кільце переслідувачів змикається і немає виходу з лабіринту муки. Гуде дрижить земля, серед й лютих криків котиться навала диких слонів, вони ніби обвал падають на Еллінку, і вона встигає з полегкістю подумати, все-таки краще хай роздушать, аніж конати від тортур. Сни розбігаються в різнобіч, вона пробуджується, і вже не може заснути. Небо світліє, блякнуть зорі, над джунглями палають барвисті заграви. Ліс знемагає і кликотить тисячами голосів понад рікою стелиться розмаїта луна. На деревах скачуть казкові папуги, граються мавпи, понад пишними квітами витають, ніби мініатюрні психеї, небачені метелики. Гіпатія забуває про свої гори, на якусь мить завмирає, причаровано багатою містерією природи, вічної матері життя, а потім знову йде далі, далі понад берегами. Все вище палюче сонце, важко дихати, парке повітря, розриває легень, гіпатія знеможено відпочиває в затінку біля води. Мимо пропливає на човнику якийсь хлопчик з тризубцем в руках. Він пильно дивиться в зеленаву глибінь води, вичікуючи здобич. Побачивши загорнуто в покривало жінку,